ورب الشيء ما له بال، ذاك وري ذا نوي يا جامي جده خفيفه <تصفيق> تي تدخل في من اني با ثون وزان اللي غير نفسه في الصعر كي مارين سبا ما يلزك ولا ني جا تكمل شيء وزان اللي مش تهبط بطبطه وهذا درك كبرسي وعلمنا المزم دا د دې واريستا نیوې مله شوه دا د هيتې عائشې د ګروا چې له په کور کې وړي پوري نه له رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه دغه انګوټو په کوټو کې وو او د ذکرې د خبرې نو دا په 10000 دا چې الله یې زبر کړی نه زباسو خو اخو برام ده قصد ده قران فساحت في طريقه بيقول سو في طريقه بيقول سو في طريقه بيقول ده عشان الايمان راجع كل دي ده قران طوله دول طريقه من الشيء طول مجمل ولا طول مبصل ولا تقريبا با یو څه مجاز دی با دا پکی یو سره په په دغه په خپل دغه نور خپل دغه نور بار تر دا پکی رد تشیعان یا مساله خلاص او په دې کې دا کید باندې په کو انه بهشک مو موږ ګنوک وکړه ان زما د دې خبره دې کې بار بار اسناد شو او انکه بهشک دا کاشته وي او بیا و انه موږ او بیا دمو دڅېم تا پولیس الله او ما سموروشه تبرک ودا او داینه خپل دکارم ورکړم ان به یو باڅ په دغه درڅنا خام خالدینوږه منقابل من دپاکستان تم یې ګلستاره مرتي فیش او غولین تقاول مخکلوت صا او رسل فیه طرق وما یتم رسول ملایکی رسول مگر دی پغه کول خندا کوي نو پتا پر دی خاندي نو پکه غمو د خاني خبردار تا ته کو يا يو رسول يا يو الذي رسل انك لمجور تو وخير ده مخدي خبر دې اوس په دې جاء ويا وما عذاب الرسول فكر عذيب على كل مراه ته مايتي مرای اوس زمانه کې زاهکات سو د حالي مازيا زړه خبر تازه کولو خلق مسیح نکي نوای وو سره اي دي وو پڑے پوچھے اور دلتا ہے دامات داکھنی کنی کنبوکی آرے راہی دیگی مارات اللہ مئلہ ہو کی بزرحال ہمیں بمادی اللہ ہو کریم الحال دائر ستاہت پہالی مانش کداری کم دقشان کے دائر ستاہت دن محرومنگا پرسنت مجرمان کے امکیے والا دائر ستاہت دن بھی پردیزی کریمان میں وقد مدد ترشيري سلط الأولي فلقوا عادبت ألاف مخلوقي إذا ألاعادب سلطت ألاف مخلوقي إذا أعادبت ألاف مخلوقي شاء بيلا ألاعذاب ولو فتحنا عليهم كيف تبعتكم بل يخالكم عندي باتكم تعاليمي كيف مهنسو يو برواد أسماننا أرديك في وخيجيهم فلو يقولون شيء ألاو تلاكوا لا أمكري أيضا تلاعون شيء لقال يبع إنما سكرتوا إن داخل فتيغمو كبا إيمان رايي دغه مو دي زه که څه فارق ده نه که دغه حاي په دغه غدلا رسول <سؤال> تاخو منه در بند شي ولا با مې سماي په ځلو غوږ دي په دغه واسه یعکې او څاګونه حسب ما موږ ته اسانت وي څو په یو په یو ماته نه ملاتي او العجائب طول نهاري مستغفرين له ماي رو کومارک لېږو او جل دوره د کار دي دوره ومو زړې په دې کې ختې کې دورې او هر څه بويني د بیا وروستۍ لقالې دوي انما سقط بان کشید لږه نن زو نظر بندي شې را سکر بندوره ولې نو بل پایل بندي او سکر دور ماشي نشيته او خرابته ولې شي امام عقل بندي مبلشې نظر نن دا مخیلاته بلکې موږ مسول مو مخې خوي نظر بندي او څه باندې جاي دي چې وي د پیغمبره د او هم انکار کوي دلای د توحید اوس په مخ کې دلال شو د تینن دری اوس په کې دلال شو د توحید ها موږ د غلن کو اسمان تی بروجن بروج وزین ماستکلم د اسمان لن د پاره کوي د بروج په اړه کې علما مختلفې برس کې بروج نه مورل لبید ترجمه ګورست د بنگلیا څخه قالاګان د سکوی دا سطور باکر دا کی مراد دی السکوی احقا کی بس سیارہ کی مراد دی حرکت کئی السکوی ابداللہ بن عباد دورل سمرج وطمو غائل بروج حرکت دی اسمان کی قلعگان دی اسمان کے سطوری دی اسمان کے سطوری حرکت کروین کی دی وَذَيَنَّا هَوْ دا اسمان مخصطقرن پر سطور بانده اِنَّا لِلَّفَا رِكَتُمْكُو دیوی دا سکوی خدر جاتی شمیر هل بطا سكرا غيري يو ذر او صدقات الشمي او دا اعرف امان كده مرتبه را خدوش فرق لان اعذان سبحس ده دا فار ركاتونكو وحفظ راها من كل الشيطان بها الشيطان رجينكو شغلاشه ده مشتلاشه ده مطروض من خيراته وعراجمان مشتلاشه بسطور فده وحكي علماء بحثو لكي اسطوركو دا قبل ذا لنزي دا سنجا هل کل کلم غږ دی نه جنته ترجمه دي یو غ람 به ثوي یو غريشم توي چې په دې ولادي نو ولنه په یو باندې د حافظناها د کوشنګ په دغه ګوډي باندې د څنګه باندې اشتلې او خپل په دې ولادي سو دې ټوټي زکیږي سو دې باندې ماځي په اطبحو مگر هر څو کو چې غلال کړی د سمايده اورږي شي خبره ورپسې شي په سي اذي وقتي امامي يا رحمه الله كلامك الكل كيو باقي وانا جاب احسنك اي اذا تقول يعني شيء دي ظهور للقدره دي بوصلسه من ده قالوا فراوي ان فخار متكلف يكلف لو تسوي لك يدي اكل ما دلاله بس حقيقتها في ده بار شكرا برغم دوره كيجي لو جاءوا دا زان لئے بحث تے خطف ہوئی گی خدا غیب پر اینکی دا ناست دا چی پر اے بامننو بچ چو پر اے والی دام دا یہ او بحث تے پر اے که نمحن لس حال دا او دا غیب یا جوابو نہ دا لان بے خوئی پخام ہوئی پخام اے خوکم اے ویلی نو رسی بیا زیادی شوئی اللہ بحث کرے پر اے مسئلہ الارضة ازمك مددناها راحتها ودل دموغا والكينا غرزين فيها بديك رواسي اخرت مزبوط ونطور ازمك مراحتها ودا نمو قولها قولها ودلتا هو جراختة قول رشوة دل دل عدمان دا شكور رجمان ذكا دول الاسدان نقشان دا شطر كاري يتميقى ستا يو غرمان اخليجي ياماو تا غرمان اخليجو نمو تفلاح راحت ويسي شطر كاري خوش راحت ويسي كتو جاء نق جی از لکی با حرکت کهو لاندی پتو بیر ذاکی با قوضیدرہ وزی وجنا آنا مناسو حرکت پا جللہ بنکو دا ایبنی عباس تا حسنو برا پار صحاب الجبال اس کی قائد جللہ سمیل اس کی خیئیہ جللہ سبی پکشتے کی اوخی سی اوپر اوخی برزکتی بولا غزی کی وانبتنا کیا ذرقن کری منگا پا دے زمت سکی او دا غارم پا دے زمت سکی یا کیا پا دے ز من كل شین ده دې شینا موضوع په انداز کنشې دی وزن کنشې دی الله د حکمت په وزن باندې وګورئ ولې مستور په اړه په دې مکیه مایسکه قامت د ژوند کل ابو سوق شپږ دې د جندې گئی ومن پر ابردن استاذ په اړه په دې مکیه منهرص بلکم لهوی دی عزیز دا دې پر تاسو ولا کوم کونی دی په هغه شو خذشې شو دا فکی هم باکدان نکا پڑی منکی فتاقلیبان لیزی اقلن علا بی اقلن زی اقل لیفتی اقل غالب دا تول دا فکی دان ومن حقصو کو لستو له شنی طرف پر فرکو لکوون دا دا اللہ احسانات و این من شئی نیش یو شئی مگر فنزموان داری خزائن دی بلہ الشا دی خزائن دا خزانی جمعرہ بلی اللہ باکدان دا دی حاد سشنش دی وما نظرون منگی نرالیگو او نزال لیتا ویتا برنازی لابد زخو لکی او منگئے نقر لکو او پیسالیشن کی ببرکی جی گویا کہ پیسالیش برسوا او پیدا برسو او منگئے معلوم پا انداز معلوم ماندی او بیا نزلنا ہو نسی غبر مزاری کی خود لا استمباسو و اصلا ریاحا لگئے من حوادانی لواقحا لاقح برنی برنی حامل برنی برنی پیتی اونکی او بو فکیری او بویاح تیسو گلی توسیب بریاحو کو وائنی حاملی باندی ببال بطنوں با حاملی دا ریح مشابش لغیس طرح منعوریو حامل دی اصل کیوریز حواگاہ نیدی حواگاہ نیدی حاملی موئے حواگاہ حامل دی ودا حواگانی چه مشابیش را صحاب تردی ندیتشو اغل <سؤال> واقعو ودا مشابیش را چا تردی صحاب تردی تشبیحان بی تحامل مرشو دیگلی منگا حواگانی درنی درنی یلی منگا حواگانی چه مشابیش را حریص تردی نو پا اندرنا من السماعی را جنگا اسمان نا پدی پوشی پستا انش پدی حواد را مینگا حریص پیرا ما انو بو پاس اے نا کم خورب و بتا تردی او ستاسو پاکی ستاسو بی حیوانات وما انتم انا یا تاسو لہو رفارد دے و بولا پارا خادمین جمع کرونکی هر سی خدانی مدرستے او لا خدانی تاسو رفارد دے وما انتم نا یا تاسو لہو رفارد دے و خادمین جمع کرونکی و اینا کی او خام و خامونو جنگی کرو لکو و باز اسلامو کی ونوی سنگی کرو ونحن الورثه امورا في ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم اتفقوا على الباقون بعد القاين الخلقي قاطبه المالكين من غير الزمان دي وفاتهم خلف دنيوي ولقد علم المستقدمين خامها واقيدهم ومحلهم قداسه الكبري واقيدهم ورثوها كمنذ دي يواب او رسولي بطاعاتك دامو علی شیخ یاسو جہاد پروان دی مستقدم جا سو بستخی کے لئے جہاد دی اور دام پکر آیا کہ سوک رو بماندر کی مخی سکر رہ دی سوک دام پکر آیا ریشی وانت تاریمو چی اعتبار عمر نفر میں لگو سب ودیو جنبادوئی حمل قلوم اولارے هر سو تی مرد تا مخت وعالی مخت پیدا رئے یا مخت مرد رس طا پیدا رئے یا رس طا مرد یا مخت مسلمان دئے رس طا مسلمان دئے یا بماندہ کے مخت دئے یا بماندہ کے وستے دئے یا بجہاد کے مخت دئے یا بجہاد تفرسے اکرور پتوردار مناکا ادلت وعقیط وعقیط شکری احمارور والتلمیزیو واننسائیو وبرمائیطا و, و, و الحاکمون نبال قم بمخيك يدو يدوين الساكي أول 3 سنة جنسى من غرم لالجين وبالي فرصة جنسى وفضلين اما كي يشي من هالفقان باكي خلال ارخان كتل بي اللّا هالفقان دا حديث نقال شو؟ بي عبدالرزاق المزيل دا يبو الجوزار لي عبدالله بن عباسي قد كوايت ننجي دا مشابهة في دا الصحوي وفي غمبر خدا تتليني سلسليني دا الكاب والي هو الوقت سوق ستاولتت له سوق ستاحتت له څو د جمعه فال راست اوسه دو کالونوستا دغه په تاسو ملي بشري په فالبه دو 29 دوړ کړی په تاسو د خبرو په ګډه نه کاه خاوا خاوا حقیقه د مختنوستا کوله او د وسونو په څسب کی مخبری په مرکی مخبری او علاوه ته مخبری په دین کې مخبری په قیامت کې مخبری په څسب مخبری په دې سره راستا دی دا چې نه کړی دې حکیم دی امتي حکمت الله علی دی پورا وګړي او خامخ او ذا وته من حمئين د طول خطينا ان سلفال د وته خاورينه او ذا وته خاورا په من حمئين د طول خطينا مصنوعن په شکل وا لا يا مصنوعي اغيول شيدا يا جور شيدا په شکل د انسان باندې سلفال ال دا د کولال پجېته وشه من اغل اول شگر اولی، د رولی، د کزی، در منجی، بشان دو او کچای، ناگر تصوری سوال سوال، در سوال سوال نمکسی خطعی، خار روی، خطعی، محمق ویلیشی ویصدا، من فیلی تغیر و صده، اگر خطع تیگران دیشیر دو او مسنون چه در سوال سال، در سوال سال در قایش در حنونه، او مسنون من مصور، شکل والا من سنت الوجه من سلطر وجه او قلع مصدوب من سن المعصبه بیوالشو یعنی آغی گلشو او دیسی نروغ قرشو او نفرقی نالا ہے اتنسانی کماتو کسور من جواه المذابت في قوانی لکا سنگی چپ خالیت کی خالقو سر اسمین تکم دین ویلی کی باتواچ چاہے قطع دوی مسلمان المنتن چی بوی کئی. دا زمون پاکستان ځکه مسلمان چې ورنیو شو یا چې په نړۍ مغرب کې فټرشوی دی ورو دا باندې دا ټول جوکه اته نره اغه موږ په ایران دي دا اته چې پیدا شي د چا پیدا شي دی د ګے دریا په خاطر دا د هغې دریا په خاطر دا دې په خاطر دا ال تخته بنت جنډي په لاسو ال جنډي په لاسو او هغه چې جنډي یا ګټه زاوو شکل بدلولو په ډیرو اوس انسان دي ورشو دا دینه بدلشه دا اصل انسان في لكن درشتو ختوا اخذتكم دا سلسال وجخار خارشه اوه جوشود حما انا و دورنوا او دا حما اتشو مسونو يري ارا شكل والاو او يا مسنوماني ا رجلشوا ليتيكلشوا يا ديكلشوا ميكون جوا دا خاتمه والجنه ترياد داريكم خلقناكم داكره من قبل ما خلق ادم وبشر انساننا من نارسنون دا گرمو همان ریح حارا و جلکی سخ گرمو لی زہریا اس تحرکت دہدے کے بجنگ دکرا چی دا خوبصیت تھی لیل اللہ قدرت موشتے کرنو لینہ مالا اگر ایمتلاب ورد غالب دے حوازان غالب اگر کم لکب دی دارات را یا بعد خالت کوئیس پر صفیانو کی قیران نشتدی خدا تو نوی بعد وشتے بیا یا مصدیدی مختلی بسوکو اجسام ندی بلکی جواہری قائم دی او دار ذا نہ بحس دے سوکو ایداد مانا یو مفرد شیئر دی یو دوسری شیئر دی او گتن جواہر ملی او سوکو اینا اجسام دی بعد او دار رواحی بشتری اون په نادقا بے بدن نزالشی پر ایکی طاقت پیداشی دغہ د باج خلق نقل کوي دا ټول حقيقتې دی امام راجوې د پیر مبارکي مختلف علما پوهیږي بجو د شیطان مثال لسته صحرا شیطان څنګه سم دي نو دا کوي چې شیطان نوي او شکاږي دغه شیطان ورشي وه په دې جواز جریان خوراک د بچونکو خوراک او کلمې ته خند بنیادغو بج بشن د هواګني او توالي د سنت له خوراکه مسکل راوړي یي الی دین تر اصول د دې هواګورې په لهین د رساله کې لکه بنیادل ضرورت وي نو دا رلټس یو دی دقیق لس ما وخوان، درس ما وبو نامو دیليمي غریب ستا خیټه منقال عراقي، پلان ډریکس مری، یو قسم دلسانګول په حالات چې یو څنگه ماران سپيري بعض په سبب دې ګورډو راځي سفر کوي لکه معمولي، دی په دې قسمه چې رمزه ایشګال وکړي، ځکه چې ماران چې بیا کوبه چې هغه ته شو دی شائب دیمه ترباله، په دې بولي چې د مارانو پشنتیکی اکثر دی مدام پکې به په کتاب مثلا کې یو کتاب دی اقام المرجان په احکام الجان د ریقیدی د مرجان او مرغلرو د قران مر په مسلکی ورته کتاب دی کبير دي حواله ور کوي شاوید حواله ور کوي بهر ور کوي فتو القدی ور کوي او اغه دې کثیف شګرته دی او دې متن له کلاونو پرسته المرجان په احکام الجان یو حنفی علما بار تب دې زمنو به ما درو حقیقت سوي دي وه حقیقت تعلم دي دا حديث پکې خبره واحد نقل سو دا کي ساني جذر با زبني زموشت دي با زماره نشتي با پکې او مارا نشتي وه متشکر دي پشکل ماران مان او يا بكنور دي خبر دي غير هرتي مله دي حديث زمانه کې با سکيس بیماراني ادامه دې فرمايته سم خالص بين دا ته ياندي دا شپکې مرادي و ایس قال ربکا حقا و خیارتی می رفستا پریشتوکا اینی خالقون زا پیدا کونگی بشرا یو بنیادم انسان او بچر روزتو ایچ پوستک ایخ کال پتر نده فو ایخ من سلسال دا او دا سلسال دا ثابیتی دا حما دا توریخاتی دا مصنون چه بیدون یا اغیلشن بی یا گوی کرون کیوی یا پشکل دا بنیالم فیزا سویتو کلیس دا پیدا کما مصور کما دا مسئلہ دا بحث څه دی د پخ معنا داار خداه په دې خلک په دغې کې چې څنګه شروع کوي دا ایمان رجال وي تاکید ته ورکو شو او دا تر اوسه چې دا دې دغه خدکی او دا مراتب مجازند دا تفصیل دی چې الله په جنت نو دې ته سووي په کله دا غرو اندروو باندې مغریه دې باسم په دې څو ورځې کې به بحث سوکر بنیادم عبارت طرح موٹائی نہ دیں اور روح حراظ دیں روح حراظ دیں بعضی و اکل کی بنیان در روح نم دیں اور دا بدل واسط سے قالب ہوں شاول اللہ رحم اللہ قبل تحقیقی ادار زید نہ دیں چه پیلا چه زید شو ناچه دوم رشن زید دیں چه دوم رشن زید دیں چه رشن زید دیں چه رشن زید دیں چه بولاشن زید دیں علیق قل دغه دا ورته یو د اصل کینا بنیا زم چې انا وانت زو تو دا زو څه روته او ټامبوس نو دا زو څه روته او دا باځې به به دیگری به نه بدله نشي اره تاسو ویده ختنه سماوي دغه او وانت د دین نومونو مسلک ده لکه ما نژراي دارنو موخه د قران دراهي اپلاټون او ادم سنا има مرضی وای د جوهري مجاافت نشي من په فلسفه نه نه لټو يا اولي جوهر په خطر یو شېري موضوع دات نیوز دمره دات پلانري په خپلښت الله په رکړه په دې بدن کې بدن نه منه په کوښ بدن کې بدن نه او بارنه نه نه تفل ګرم تصلي او بارې مې بحث وکړه دا پلاټون دا دا امام راوی دا امیسینا راید آنا دا بہت رو شک لبیار آدی او برقوال دے جموع رسولت سوائی دا یوگی سم دے اگد دے لند دے خبارک دے منگو تاسید اگد دے اجسامنی حقیقت بدل دے اپا دے بدل کے لازدن نشید دے لکا دا تیل لکا دا خوندانی والا پا دے کھتیل دی سکارا والا پا دے اوور دے لاغیر تاجو کے رشی او شاہ سے وفندق اسیو گئے رہے ابن قیم پر کتاب روح کیم دے بحث دیکھا دیمان زیر تک بحثو ندی کتاب د دے ابن قیم یو کتاب دے آغام د فرکتاب دے ابن ماندہ یو کتاب دے کتاب رو آغام دے فرکتاب دے نو داکت درش او ایپا کفن کین نو کفن کیوگت نجولے کفن کی بیسن غاری تو کفن دے سکین کفن دے بار رات سو کتر رات س بیا و نحشکته ليوه تاسو به سریابې مستلي يو اخبار دی راغله يو زنانه برکيده چا وته کیمره خوله دا خبر ماته پرې معلومه راغله اخبار دي کوي نه عارف غل کیمره دي د بودایله د 30% شو شي کار شوی دا خبره کولای ده ولا هو علمه دته څه شي شولې په دې باندې دې طرفي دې درته دلته بلتفا وقیده تو حمده ایسے توڑ بدن سو مرکی بنی آدم ده دمره ده او دم دامون تا سو آلک روح الاروان شیع ده سای پخاتوک ده پمائی که ده فری خون اوچند شیع ده ده سر روانی دای اولیسان شو مقدیب نم ده جوور ده اکثر متقلمی راجیسا ده مخاربه همانی تبی اجسامونا او ایک انداری نگی فری بوزه او نورالیون علیون خفیق حیلی ذاتیهی دا قجمور متکلیموی او بارو دا عصان دا ہے اکرز دے روح تکی عارض دا پچوائے ویدر متکلیم دا عارض دے دا جنب دے دا دے آرز خود چیئے او بار محقید ہو لا بلد روحل یو روح دے دا غریصم. او یو روح دے بلد یو روح دے عثمانی اگرو عثمانی سای دا بدن کے یوزر ہے دے دا وینا حرکت کے رشی دا دین اگراک ہو تیکی ہیں دگا براس تیدن دگا جسمی دگا سجو روح انسانی روح حیوانی تا اخیجون رازی سارا کترارا او یو بل روح دے شه در دن روح سر راها تعلق دے در دین ضرصر تعلق دے در روح روح حیوانی او در روح حیوانی سر تعلق دے در روح انسانی چاہئے تانا بسناتی خول مقصد بار ملادی کل روحو ان امر رای منی چیز رسر خبریں کون پڑے که اصل که دا درسر تعلق دے ضرور حیوانی اور ضرور حیوانی درسر تعلق دے ضرور انسانی دیا پڑے که بحثتے شاید دا رواح کرا پیدا شویدی رو دے فرد جاتو مونی دا بدم پڑے ہو دی دا رسو او د اپلاتون مسلکت دا جو محل مخی دا یو دل بحثتے چی پڑے که روان با دا درسلو پانی دا پڑیو مالک بی بدرهم قر دتو لکړي وبل جمله وقوف حقتهم الامر عشرهم والطريق الى الغاو اولا رجل دي بغض الله بالعلم بالله ويفالي بكمال فاطمه بنت خاني ما ذنبه من رد ما اكمله ثم قد خان الرب باعتبار روح الانساني من قايله مشتي او قريشني دي شاسيبوي شنو الستوي وما اوتيني من قيل يا سيدنا انت رضی مطلب دا کہ دا علم رضی مسئلہ کی کھام دے دانا چاہینا دیشتے ایشات پت حرطلالبالی رکم بحث کرلے او ایمام رازیم کرلے ایزائلیم کرلے ہر سرے پڑی مسئلہ بحث کرلے قلائچنو برابر کو پکو بکرو ہو او دا پکو کی تشمیع اندر دور تکو وردن نکو نتاقعو شرم دا غدفار دا پرستوتو ان اصله د ادم لوکی په تاريخي د استنشيبالي يا قتل لوكري الله تقيد ادم لوكي يا دار د وج لوكي سر دوکو فريستو طول په تولو طول چاپاني شو او ځمون پيو دي ان کې وکړه ومې تولو کلا هم پيو دي ইলایزم د ري خبر سنام متصله منقطع متصله ورته وايي او اعبا يكونا مستعيني انت و سجدك ورقوشي قال ايه ابنسو مالك ايه ابنسو فتح لها سعود تالها ان لا تكونا شنشو طور في ان لا تكونا قال اولي لما كولي اصدا زميما سجدك ورقونا فار ربانيانا خلق طولتا فايداكي من صلصال اندخ خورنا اخوري فايدا خطنا امسنون شه هغا اغلشيوي وقرشيوي يا بردوكيوي يا بوكوركيوي ايه وقت اخطأ رمائے کا شفظل فائدبار دا ما دے رئے او فدئر بوو شوالا والا قللل فائدبار دا جولونی را دی قلل فائدبار دا شکل را دی قلل فائدبار دا غای را دی او ملاد فائدبار دا, دا کمارات او اغسلی کی خالیجی رو ملکاتو رجی جون اگر استشیف و معالی پر امپانی با. او باند او واقعاتو کی خوارک لید فائدی او فلسفل قالا فکرون نحان اللہ ورطیوزا اصل کې بدبختی دا او پتا من لعنت ته تر کیمو دپور له ویرا ما موله پراکا پروزه د باصه پورې پورته کېدو پورې چې ادم با پورته کی او بچي اې تا ته موله دې دا داول کې متر پورې الایو مکتملو ور دختمالو متا شغ اول فکر کې نه دی دا نه پسو دا ته موږ ورته شو او طارخ ابون سره م سره پدې قالو رب بما هوتني فوجدوا گمرک الستاما مال باب دروځو لا ازین خامه حبستقوم یا خا بالله قسم جو قسم دی په گمرک الستاما نه درسې ورتي زوخستقوم قسم کې او ما مختاریا به او دغه شي ولا اغل انه او دبا قملكم بلا طول بطول بعزتك قال ربي ما قويتني جوزينهم الارس ولعبينهم قملكم اجمين طول إلا عبادك مجرسة بندگان مخلصة أغنشم الله وارتوير هذا سرعة علية دا والار لازم دفا ما باندي زبا اخياط خاتم مستقيم النغدار او شارساته دا سداء مخلص خلق بخلاصي دا اغواني حالات راکم دا اولادا علی اللازم دو ما بانده ام استقیم نیگه تو اگرده خیال ساتم شعبات ما سلطان سلط دا گمراہ کولو دانو شعبات لیشی کرنج داگر بحث دان رے اللہ سلطا بیش استا دا قاویان ما نیاسسنا ہوئے غیرے دا متثلن لدکا منقادر ما بندگان چیزی نیر اللہ کی بندر سے نکو متبینی جوئے دی لیکن من اتبقنو حالیم او دا وردی کتابون کی کسیس نا دا اکثر دا اقل ناو دا اقل دا اکثر نا کیده شکنشی که دی باریو اقل که دی باریو دا اکثر نا کیده شکنشی کم خلقوائی دا گمران خودیو دی او نیکان کم دی سناو سو دا شا دا دیر و دا کم و این جہنم آلم وعدهم ابشک جہنم زید وعاقیحج اجمعین دطول اور داکر پاروود دروازی یا ظلم چا ورخه به خبر دا د شین یو مولسهبو د حقانی سبب مو دا به زما په سوات سره څامنور شو زما نه دی لیکو دا نه سواتو دا نه غه زو چا ورخه منه په پادر شو زو معلوماته دومره مله شو باندې مونکي یا تلو اختموا یا شرموا یا ایسا چوہو داگر دوستان منوک سلتا صورتش تقریب کرنی چار باغ تلارو باغ جمعات کی اغم راگر دے اس اغم محلما دے ام منگم متوایم محلما دے امون کو تقریل تلیل ناگر او ازا ٹکنے تقریل شم کونے تمال دنیم آرازنے دوستان خود علوکر یاو زبایی تو تقریل مو بیا غنو خبر دې خبرې نو له اوکرې یو څه پیه بل او ګټاوه څه چې پوخه پوخه د ماراض دوه د دارو واستیمر او زه و فکریدم او د ماراض په دا الله سبحانه تعالی ايها الناس انتو الفقراء الناس محتاجو زبر دا قان دی شو ما هراسو لکه د دې ماراض یې راشي کولای شي د دې یو مېوخه بروک ده له اندونو او د دې په ګټاوه کوم چې مقصد دې نو دا پرېز ملي هغه د ادم بابا د ستوړن موږ ادم نه و انصالي تا وای ادم سره نه و سره دا او جگتا کو د پیړم روانه لې څرڅنګ وای دا خو غالي او غان کو به شننه دی دا څه وای الله فهم الغالي وان جهنم ما لمزم زمایي اكو جهنم یعذ بالله سو اے خلاص جواب سلیم نظاما جواب کو دغه چې غایبي سيخت سپایل تا او سيپایل کي معنا د هار استقبال او استمرار په طریق لا کار وکړي نشته د دې حقاني صدر موتبش زما په سوات کې څه څه وري شو زما نه د هلي کېو دغه نسواتو د هغه کور دلار شپول کې څه وري شو او زه زوم زوم تا زوم مړو موږ له شهو باندې مونږی بیا ته ختموا یا شرمو یا څه چوه دایي دوستار موږ ټول ته سرشه په تیری شروباتلار ب هغه جومات کې اغم نه غرید یوه څنګه معلم موږ هم متوالې معنی همو تقلید تل نه راغلی زه ټیک نه تقلین شم کوله په ماده ته نیمه راځي و ما لما مرد جدا سرو نبيا غير خبر, خبر نوري و خريه و تقريب بلا خبره و فاكذاوشو تكوخا فخا دا مرض له دا داروه ما استماله و هذا هو بطيكه اوث دا مرض دو أي ما مالا دوري استماله دا اللّا ثبتي تي ايها الناس انتم الفقراء دستات مختاجه وزطيه دا خاندي و شو ما هراسو لكن دا مرض هراسوش شكوه دا خبروك لان دا, خبر دا نقطه او دوی او پکی دعوکر در مقصد دی نو دا فریز ملے آغا دا آدم بابا دا شتوان نمون کرده آدم نو انسان کا ویده آدم صنعه نو جو صنعه دانو او دیتا فیلتا فرطه اغمبانان ریس خریس نگوائی دا فو غائی دی او غائی دا فو بچهنم تزنید دیت سیگوائی اللہ ویتا فو الغائی وینجحنم آن مردم اجمائید اخو جهنمي اقول بالله شوف تاسوي فيه نمبر قوسنا اعتراض جواب سدي نظاما جوابو د چي غاوي سيخه د سپایل او سپایل کی معنا د هغ استقبال او د استمرار په دې لا کار وکړي نشته او په قران کې چوي اذن بابا چې او غواو نو ما ريوا او لره ثم استبر ربو فتابع او دا کی دیواد مستمر بارسدا هغه د لویو شمولاله ايديس کنديلي وی یو خبره کړه شي غي دیواد په قسمه دیو دیواد کې عمل دی یي دیواد دی اقبل دی دا دلته چغایې د غاوی په او څغاوات عدم غاوی په عمل دی دا را جواب درشه اقداقه جواب کوم علي جواب کوم دا پکی دی دا دیواد مستمر دی پر لپاسیسی او ټوبو نو بارسدا او څومره خبر دا خبر هغه جنتا ریوی په انده شو دا کوم ورک او, زمان زمان او, او دا په کوم خړا غو چې زما متعلق زما یو کوي وره وسوم زندي دغه ځکه رحمان په خاطر کې شاته زمان موجود دي په ور سوا کې امام دي ډېر زمانه شو زما د مشرانو او امه مشر مشر شریفه ما هغه ځکه زما متعلق خبرې کړې وې ما هغه ته تیار دي کې زما متعلق به هڅه نه نه لم يكن أخذت مولانا يوسف مولاهم يوسف كانت دوست أستاذ منه؟ خد دوست منه في جماعة قوة نغيره التبقى نظامات الولمي ل تأخذ السلف الصالح لديه هذا هو ممكن أن تخذت الخطار السلف الصالح لديه أستاذ منه ذا من قلن يجعل الأستاذ يبقى بس فاتح بس فاتح أستاذ نغيره بلعات الخلاف جلو مولانا خلاف؟ هم خلاف چا ته په تو ستونکو دی او څنګه خلاص کېږي تو ساده راوالی یو ور دوري لا یې له حال وخت ها لول لا یې حق د خو خلاص کېږي یمته یې پاتې دي دا څنګه دا غوښتنه مشارکته کار کړی کنه دا غیر طبي نو تاسو ته دا دغه دواګان چې وایې کولې د سنن په فساد او اغانې کولې او تبارك الله دې او دې شتين به ویل دا مشه کړی یدا دې رات نشي کولای دې هم کوی مستات ته ولاش دغه زماره دې زفيره چې سمره وګوري دې دې راتبانه کې چې سمې درته ویلې د طلب صالح دې دې ورو زکه نوستکه ولبنو دګری زه ما سره وخوا یاره خو ما خو ويي داخله کوئی خراب کړئ دا کوئی ان شاء الله کوي والله منوږه استاد راکوښ. دا کومه دي؟ دا اوس په بلش په ګارانټی او دا او د زمونونو یو ځې شو نه غواره په تم کې یو سرټیفیکیټ حاچره او کوی دیوېږي. مځاګور دی نو سر تک بیا تاسو داګه په اړتیا شروي نو بلش په په سره کومه جوړوي او طریقه لګې کوي پدې وخت و پات. زنګ اقدامنی ګره د مجلسه مې څه ګوسه دم در په ورو ورو دغه مجلس نه خلاف او اقدامنی د مجلسه مې څه ګوسه زه د دې ځای ته راځم دداشي په دې چې موږ د دغه هوا ته خبرم وکول اقداسی نه ما تاسو نه زبري راي کو کومه را کومه اجماعي مگر بندگان د المخلص الله پر مهال هاذا صراط علیه مستقيم نما په دې مگر ها کوم قادیش ته وګورانه او غوایات مستمر غوادرشي يا غوایات دا غوادرشي دغه څه و یا او جهنم غاری زېل و العديد اجمن او د جهنم لپاره ګډو غاری سبا طرفات دغه غاری یو ته تکلیف خطر ورته او او دغه مقاله کې دا عیده د رواجه جهنم موري یو درواز جهانم شو بل صعیر شو لحظات شو حتامت شو سقر شا دی دا تک اعلان دی حویعا دی ویو تو اثر صحیح و دا القرآن کی بس جهانم درستا اصفات مشتی ویو تو اثر صحیح و دا القرآن محلی جو دلالا من نها ما او دا اوستاد درور دی دا دروازو ندی دا تقدیر و اقرب ال آتاری اللتی وقناعا لیسا دی فی مازم رائیس بنا لکل دا دی مخارجین دی انہی دا, دا یو جوز دے مقصول تقسیم کرے شعر دے سوگو پریبار دی لکموحدین دی رسات دی یو جان دی نصارا مشرکان دی منافقان دی داری گو پارا پک گو او بیا بصیر اللہ صلی اللہ علیہ چانگو دل تفقیبای علا علماءی چی بلیستر جغرد کنکو لہا چی آغاء اللہ تفضل دکو لہا او دوها آدم نو علماء او دا خبر دیتا لی من لیغت بحث کردی او دا گرہ حمد خبر برکر او خبات تک دیل حدیت سلسلی بیسکا متقیان او چی نوکی اوار فوئین آز ببنکیلی جهت جنتا اتخلوها ببنکیلی بسلام السلامتیس د متقین په درجه متي کشاپ والا سوي متقين د كفر او د ګناو نه غيته وداوي نه وي په طور په معنا په کوم دي خبر چې ګناو نه کړی نه را متقين صاحب جنته دي دغه متقين ګنايږي ګره وځه نه پريایي ته ځي bale هغه د متقين څاملای ایمان را دي ظهور صحابه قديم متقين به شتنه کله غلط د شتنه د شيابې ته وداوي خاترونه لفقيد وقليد وعلم وبيع نقل كيف ونقل إماما جهود الصحاب والقبيد ودخل نقل منقول الحرب الذي يتقع الشرك من الآخرين فالروح ادخلوها للنسي وقال لهم بسلام سر السلامة روح مجلسة يا السلام بعشاوي يا فتاة بسلام وسلم آمين بخطره ونزانا وباسل الله ما تحرمش وسلم من غلل هنا دا دی جہن جنتیار ویسیلوکی سرخبگان نوی او دلتا نقرکی ایمی آجی حاتی نوی آسانی ایمی کسیرم دیر ریاض بشکری دا حالتیاری صلیبا دا تول حفظ و بیدللہ زیو ناس تو مینہ محبت بے کاؤ دا زبیر زیو باس او سرمینہ محبت کاؤ مؤشر من نو سرمی شرم دے مالک یوزای اگر یاد واری اوال مخانور کھو سات سبرک شرابان شکا د زوبیر ځامن زاته او دغه ځامن زاته او دا غلون د دی ارته از ګیونه ګانا د ګورن دا چی مخه نشي ولنه تبویو زه دا غي دیه کڅه یي څو ووځي متل تا حواجی ورکو لازم دی بوقرکی با مارکی با انکی نو کله چې قالو به حتا ان دې ارجو چې زوست اتره ځنمشي دا چې په نورو آیاتو چې څه مطلب دین په وجبان دي د چا د چا سره بل څه هم نه یم کاندي خو څه بل په نه دي چې د علماو مسکې د فقهاو منکی د مشتهیدین مسکې د نه کاندو مسکې هغه رو بس غیر بن فقد او ما قیله من الغلاله کې ولاله دې نه چې تاسو اون دي پر تو مون دي لاند دین لا ته من بلا قلا انتهی قد مو رجالک وینده باندې وینده دا وینده دا ګولالہ کوم کړي ته وی د بدن تر اوسه اره کې چې بده شروع شي حوا ته الله راووس اخوان حاله همون پر ځای چې موږ وڅې او ولا څو ثابت وي په کښه د مالي او متقابل او متخامه نبره کې دې په دې جنګونه کې نه سبوستو نه تبموا چې دا څنګه ګورې راوغه منها او نه دی درجه نن د ترکي او ندي عبادي خبره قبول <سؤال> باندې غان تا ان يلغف رحيم زه سو دا او عذاب ما عذاب درنه کوي دا نه پس د واع ودنا اوس خبري کوي دا الله فقره نو کوي د خوشحاله او د هلاک خبره پک راشي ځکه څنګه پک راغلي غفور رحيم دا پکې واس او عذاب دي نه پکې څه و بانبیو خبرکا عن زیف ایبراہیم دی بلونو دی براییم مرد ایز دخلو ایلنشو کتا منی فکاریو اسلامای زیف دی مستردی جنس دی اطلاقی پیونس ایجی تگنون کے رشید ازو تنقل <سؤال> کئی دا کدر بنوی رفارا دی براییم سن دا بانوی رفارا سلو روازی دا هر جاک دروازوا سیسونا نقودشی پا دی خوارسو روانی بلما را شویخا دی خواد دا فکی نقل کئی واللہو وقال يريد سلاما نسلم سلاما سلمت فقال قالوا سلاما قال اننا منكم مظلوم فقال السلام بلتي اسي قال السلام كما تستخدم اليدين دورينا قري بيتي مراقلي تمام ما ينسو تصوت صدق اسمي یا سا آخار دیاری پر اون ودو قارلا تو جلی علیقا مو نو بسرک متعلق شبتی که بی غلامی پا علیق ماندی علیمین چه دا فکر مکنون یو ظلویل ابراهیم علیق سلام خسره ری پیراستم لری للایتم لری پیغمبرین لری خبر ماندی دا خبران پر کشور او انا نو بسرک متعلق شبتی که بی غلامی پا علیق ماندی دا علیق ترجمت دا اسحاق علیق سلام او علیمین چه خان قالوي ا دشرتونی لازم سره ورته کوي علي په دي اما سيبارو رسول الله ما ته اوله په ونه تمش تاسو پکته ناشنا خبره ماند خبر ماندی خبر راکو دا قبل ما رسول الله کرامات معجزات اختیاري شي نو کوي تعجب غوي کوي نو دا تخي خو څه بده کوي په دې قالو سنتي به ما دي پس مكي دا د من حرف العادتي دغه زور قوردي ورته ډمو کثین لا یو د سری مخالف دغه د اعاده خلاف شی اگر د اعاده خلاف دي واستو په سپورتونه زاد اعاده خلاف دی دا خو دې ده دغه دغه زه کوم نه کوم نه صوت یو د رحمت ربنه رحمت باندې دی دغه ګمراهی او دا جا او اے رسولان اے لگرش مرسل قال اِنَّا اُرسِنَّا اِلَا قَمْتَا كِمُجْرِمِ دِي اِلَّا عَلُوك مَگَرْ قُرْنِ بُوت مُنْ اِنَّا اِنَّا اُرسِنَّا اِلَا قَمْتَا كِمُجْرِمِ دِي نپا مجرمی جے یا ضمیر دے دایئی چیکنل آخوا اندلات تکا راقم مجرم دے مگر آل دلوك مجرم دے او قوم لگه اسسنانه کو قوم ده موضوع دو بسید دو جرم اگر قوم آل دلوت ده قوم کی آلیوت نده داگه کو داگه مجرمین او این نال مندجه هم داچه کن ده اجمانی طولتا توی طول مجال خد رحابا ده داگه دیویو باکه دا تینواده کنید اگه والی من دیجه چه بیا مطال شروف شا چه جمیکانو سالحانو دیگاری جتنی اغام غیر مسلمان کی ریشی قدرنا ہم اندازرک انہالی مقابرین بے شکر ایفاتی کدوم کنا دلتا ابن کسیلی و حدیث نقل کئی ریکی عبر ریکی شاب ویلی من اکلا معا مغفوری لہو غفر لہو سو سے اللہ با خلی سر دوریو کلی کلی کلی کلی کلی نا دے با اللہ بگی لیدات علاق سیخا صرف امجیش ندی کلی کلی کلی نو دسو یو کتابو نوی جتلی گرن از انگر او دقائق الاخبار یو کتاب دے او جواهر نفیس کتاب دے دوستان کتاب دے للا اکیتا دنو دی من اکل مع العالمی لقمتین او نغلی لا وجهی او مشاہ معروف کتواتین وجوت له الجنة و کما قادم دویو عائل تل احیرات تدوریو سلو قولا یہ وطمحتو کتل اجارت تدوریو لاتو دیگر دیوریو خدو حالی السلام چون Puttingسام Ditas 특히 کتل seeing Commons rapid انcción حettes د barrels او خبری، تاحلق کهpus اس قبرنا من اندازا لك ؟ انها او خبرنا سو که فرضشتي او فرضشتي خلال عبر اگة دا اندازك خو دینتا لکھول انداز ense اللا لکھول اگنه دا خو صونکه دا دا فرضشت caller اللا خاص ڈاو بی آد billا من قرن sometimes اسنا دے او آن پونسا لماذا له من الظلحة والخصاصية لكذا بعد شاي وقاسد وي ناظر وي حاكم ما قلت لا كار منكو كافا أبلكي حشاركي دي دا كاركي لكذا وي حاسد السلطان عمرنا بعد فاتح كننا لما جالوت المرسل جال على لطا اللي مرسلوت قال إنكم قمو اغمو اشتاسي وقمنا شنائي لكذا عراق ومن کلیل امتخبر فلا لکیم الاسور بیادل تکور ترانو قبرمند وحیلی اکلاو کهشلی اغدی قالو بالجیناکا بلکر اعلم که یمکان تیترون پا عظمان تیتا شکوی و آتیناک بلحق ایلاتن ساکتا فا حق با اندی چاک امری محقق دی امون رشتیلی مونی و این نار سالکون فتور حضور که بلی خبرتن فا اشری بی آهل که روان که فالاحد اسرا بيقيت علم الليل <سؤال> يحسد بشي والطريق غادي ادوارو په شادي پتي چې په پښتو يا ته شاته ورغوي ولا تلته کوم احدو لریو پتاشکې په ديكي وختن يا څنګه په ورپشي ومزو زيد هيڅ په وحی اکرم انگا نوت علیہ السلام تا زیاد کلم دا خبر نو قضینا و قوحینا وحی اکرم انگا نوت علیہ السلام تا دا خبر او دا و عمر کیو دا پر صلح شو انہ دا برحاول ہے چی خلقو مقتون دا عمر تدے غدا دے رضی خلقو جردے کم دے مقتون کھٹ کدے ریخ دے مصبحین پڑا چحایت کی بہت سواکی مصبح با یو بھار شو دغه نکیدونکی په سماد صبر اخیجی او صبر په برکات پور تبا کدا ثواب ورسږي غاړه دغه خبره دی ورخه چې د یو مشرکین او د مسلمانین ځکه مستابق برکات کی او پای پای د پاره څه شو دو دخول اتهما ان دغه اتهما د نشط کې د مکلیه ان ذې مودن پیاده وسی یانه هاولای زګر زمای باندې کلافه هو ما مشر موعدای په مخکې بسناکار عمل و سلاي داګه زما دي زمانه دې زمانه دې وثق الله رب الدللا ولا تغوني ما مثل ما مر سوا کروي قاعده يو دې علم منك تم نبلك العالم المخلوقات ان جالب عمل نور کې بت شاو بت فهمه په حال کې ګنه چالب مس نور کې یي هاولای دا ستا کې زمانه دنگو تک نمارا یا هاولائی بناتی دار بندبانی کتاس تو سکرون کی دنیخائر یا خواه شرک رکور کلاس اشوا اوصلح امرو کا اللہ کا قسم ہوئی دا پیغمبر خدا پا جنگا اثر علموی لامرکا پیغمبر محاتم زماد قسمي ايت رنبره کو دن ستا باندې انهم لفي سنتي پر اخواله به حسين کي فريخت المشكين فري ګمراي متحد وي قسم الله تبارك يوم نبينا على ما جمهور البصري اكثر قبوله في قوله شابجي يوتا السلام به و دي لا خبر ذكنداني يريقي ذكيو اسمه مخاطبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم و اسمه مخاطبه رسول الكرم بيابو بك كلام رو باسي چګا قال <سؤال> ملک متو اسلام له امره پرشور تو ویله له امره اوس پیغمبر چې پیغمبر مخاطب خبر مده ابدا یو وخت دل بيقي دلال العموده ایمه د مزراه ان عباس دنه په راتلکه د لفظ په نفسه وماده ورو ما برا ایزتمن د پیغمبر په لکه وبخاليت عمري فتو بسو نو سووي ديكشي الله ببرمانك تسبوك ديكشي تكي مال اكثر من غير الله فقد اشركته تجي بالله الله بملكي ديكشي كان فماني فماذا من تاع التجربه دون ما يخا بعد دا سوري وننجي وننجي اذا هوا شابي وي ذا لا كار نكي فتشا ولي كتم ما بابانا ما المالي بابان ثاني بالله والله باللزم ذكري ان ما اوطفق يا خداي او عمر او عمر بن لو شيري كنت ده قسمه كثراتي بيا عمرو اذا غير مستعمليه او فتحاتانين بيا سو لعنك كسر اكيد لربك زماني استقون قسمي ان نوم بيسكرك بكن سوق ونوري الصحه هي بطماق اواد مشرقين بلاد وقتي اذا ما كن كن طق دنور کې نوز پقاطه مسلمين مکه سباو اسمرت قفي مع आवाज سوف دګري ته دانا وګرګونګه صاحب الحال نن طرف باندې عادي ها او فکره صاحب الحال او هم ترنا عليه ورګونې شذاب مکان سوکشي به او دখানه دي يا لفظاي لاولين لو ورهتو او ورښتې مشکان من مین في حجرین دخطینا چی کاندلو سوری اما چون معرده سنگی گل معرده سنگی گل سنگ کاندلو ری دیل خطو دروی دخطو کاندلو سجیل سنگی گل او یو مغصبا کسی کنگی نویتا لی این نفیرات لآیاتی پر ایک علامات تی تی دخط حقیقت مزیفون کی المتوسلین تی کم خلق نخی ای جاپر محمود ترسیل مجاید المعتبیرین نور ترسیلی سے خود توصم اصل کی وسم علامیت وی چی پاعلامات ونیسل بی حالا مطلوبی چی پاعلاموں اصلی مطلوب ترسیل کی او دایاتو سیوچوئی ری اصل لی فطیراتو کی فرد اصلی نیزی لیچا ابو سعید نا اتتقو پیلات المؤمنی فیدو گیا لیچا دا مؤمن دا فلاسد دا نام ساپیل دا اللہ پرنا باندی لیدل کئی دا اصل متوس 시민दाई ayahuasca او دغانیش نو پندغه باندې ما هروله عدالت یې یا کی نو ایو سره پر شیره د تابعین پر زمانه کې هغه مونږ څنګه وړي روخيار سره او دا هم خلک شته دا چې بیاول ځکه کله پر لښو په خپل ځن کوه کی لوخه راځه نو اوعده کړم نو مور یې تا دا لوخه څخه راوځلو ځکه دا په کې دوه خیار کړه واټ کی سړې باندې موټه او انھا ابلت درکل له سبیل استاد ته ویلا کان دارمن مقیم ته هنه شراردا دې خلک ديول دي بیشکره بری مذکور کی خپل خارې آیاتن نظر پاره ایماندار او ان تاسحاب اصحاب الایک زالمی او خامخرو اصحاب الایک زالمان ایکه زنګل تا وي ایکه په اصل کې یا ونرا چې پانی پکړی او سانجه اموراتن تو دې زتون د قاتون کته تو اسچار یوونلا وی دی یو ځمکه ده چې زنه ول بکرین غوي بعد خلک وې شوي و باندې اسلام دې او مرجن ته او یو رواد چې کښه چې پرمبغو دا پکی راځي په دې کې څه په خپل راهه ده شده او کا او مرجن یو شي ودایو انتقمنانیون بدل دوارستو و انہما برشک داد دوارا یعنی دلود علیہ السلام کوم او دلود علیہ السلام کوم لبی ایمانی خامخا پر یو ایمان کیلی با اولادی مبین چیخ کار رہا لبی طریق واضح یا تعیون یا تعیون یا تعیون مالی اخبار رہا آنفاً جا نبی سیدیو کی مکی راہو میلے تو اس پسی بیاوی ایمان مختبع تاوی لارتا ہم میلے لرخ محفوظ کغه با هغه هغه زه اصحاب الحجر بسموجان خلق الحجر چې کوم دی بسموجان ابوظه ده حجاب الرشام په مکی المرسلین دغن رسولانو بیا اعتراض توا چې یو رسول په دې پر ساله اله سره نو دې د ګمڅن کې دی نو جوابو ده دا غواته چې له حسره توحید مسالح د ټول په ان مراونه ضیعت کوي ګویا کده ټول وسو او چا یې مراد د مرسلینو یاو پاکی شو او دا اگر مرگرد تهم مسلم تغریبان او دام خلق اولی شی دا حضرت زبیر عبداللہ بن زبیر دا اگر خلق تغریبیون نمطلب پاکی تغریب شو و آتو این اون آیتنا ولکن ورگی تمنگا خودرت نخی تکانی و انهایو دا اگر چاہی بیا اعتراض کوا آیتنا جمع شورا ناخه لهورا او دته وی آیتنا ناخه یو دغه او دته او دزوی دغری دا جواب کولای شي چې غني یو په قران کې ذکر شوی و نه اینو یا د آیتونو مرګ دلای اخلی شو سګو دا یو خدای په ديكي بلا نخي یو دکان وروتلا اوخه نا یو نه شو دا په کې غره مشورا دا د لولا دا پک درې اوسه دی پکې په وینې حتی شول دا پکې بل وسه نو دا یو نه خن نخي شي دا مليشه وکانه دونه مداخلت په ترکه کول وې دونه ګمټل کولا ايمي ځان دې خطرې غوښته په خپل اختيار وو یې یو جوړو یادې تغل دا یاد کری کړه ونه في سبطك اواد مصبحين و انذارتي فهارات مكتشيف زنجراغا جوار مشي اول بني سيعبر بسرطون كما ان انن بس زارينا ما هذا كان سبون جديدات كسبكو سبونه كول يا منو وما خصمات الارض يبي يغنم السماوات او سداره متل الحقي او كانت عادات الروان فسبح مخوارا اصف الجميع بذات ما خلا من حطابی چی ملامت که و الفکرین را نوی سبحر دوی ترکو تسلیم ملامت که و المکوان نو خلق مو ملامت که و مخدوان اشکر اشتا هو الخلاحو دا دا او داتون که ده او دنو الالی بحالات مانی او سپه نمبر ادا تب سلیم او ترکو قرآن درکر ورکو اعطینا که درکی ما تر سبع وو منوی مسانی و سبعان ماني هو آياتنا يعني سبعان ماني وصورتنا شو آياتنا شين فاتحة؟ شو يودر جميلة يا فاتحة ذا دولة وقال نقل بي شو فاتحة سبع من المساني هو آياتنا دي ندازك وتسبعنا بارو وصورتنا دي بقى شوى او بقى اهل عمران جانساكا مائدكا او دات روان شبصي انا اعمى آياتا نفال بارات و دا څه پکې سو کو او وښه حقي ځکه چې موسو هغه ځان په قران کې اماثاري د مسنان را مسناد सना او تاريخه را په د الله تعالی شې د سیمولې شې يا د تکرمه را دغري منزل شوه ده مدینه مکه باور دي يا د سنيه او د سنان را داس لخت کوم څه سناشي چې کوم نازل ده په دردا طول په توه آیا لنه تکره نزید من حسن الفاظ فکر بل مسلمین لپا سناد اللہ پانی الله تاکی بل اللہ سبحانه استصناعا و ادخرا لحالی امتا سنیاشو یا پری کسناد او دیا پاکی براغت و مختلف قبری نزید مصناد مکرر پنزول کے یا مستصناد یا پری کسی الفاظ مکردی والقرآن عظیم و لکرمت القرآن عظیم قرآن عظیم صلوح نوک عطب شو دا کل پا او دا فاکه کل شو دسیمویلشی یا عطب دا یو فتشف ببل قرآن عجیبون که پا تحیلون ده یو نمیس شو فاتحا سبا من و ساني. بل نمیس شو قرآن عازم نکر قرآن عجیب عطب دا کل شو پا جزمان دا نو قرآن دا فتنگا کل شو اغا جش شو لیکی سباحش تیخ و درائلہ نشم بالکه څنګه مونږ مانځو قران واعز کړو او چې قران نشي خاموش پني دا پکو نو پاتہ قران نه لري کا د څه په جوه یا واي په اطه قران نه او قران چې ویل شي انا متچت او پاتہ قران نه نو که چېرې پاتہ ورو تر پاتہ دا پکی باید که سن باندې نو دا پکی ا کبد کرسي په جوز کوي دا پاتہ بليشي او باري دوستان جګه قرطاريخه الپریمام کو انغه وای چې قران ول شک شکنه نو په دې هغه وی چې په دې اول په قران نه دي دا په کې خپل ور وځه خپل ور د خبره نه دي دا څه وایي او مایا هکله کله قضمان دي په دې پوسوی ابا جنہ داريو سپتې یوس د میراثو بنېږی تاسو اگر ته بخاري حديث ابو سعید بن الله وقهشکي رسول مژمغه و دې چې اواز یاکو او د کومانځوره باندې څه وخت کوئ زړه ما ته وي تکم دیږي مایموږ له تو زه تا خورانه کوئ چې الله به استجیب الله و سبذ حق او ما تا نو کومانځو وکړه دغه کومانځې نوم برازی راځي جمعات نه بہت وه ته دواز شوږي حج روان اوس چې په تو کې جمعې ته جمعات روانه کوي واه کوي واه دا په دسو کمل مسان شو اګو نو دسو الحمدلله دې څنګه مسند قران له دې اوتیو ابتداء د فاتحه یو نوم دراسو بوله امه کثیر شی د فاتحه 25 نومه تقریبا ټول د الله خاصه نکړ کینا سوتل حمد دې فاتح قرآن دے عزیز شفا شوائح صلو المسانی دے قرآن عظیم دے شفا دا شاقیدہ کاتیدہ واتیدہ کان دے قائم و صلوہ دا دوہا دا سفیز دے لا تنو دنن این ایک مکہ دا وا اپل استرگی نوب دا لا تتمہ بنگر کتنو حراغبین قریب نوغاخت نظر ال ما هغه مانتا وقت متانا بهي چې پیدا کوي پاګي باندې ازواج من اقتام د کوفار ما مسانا من زخارک دنیا او دنیا د ول بعد په دې خويري خري خطرې د دنیا قومي دغه طائفته متمتو دي من اصناف من قبر يهودي نفراد مشرکین دي هغه تمو ولا تحزن عليهم او غم جايګه مو کې ایمان تکوین سمراوی کیه ده خلک سره مانسه وختسک خطا کا جنا حکا و در خپل لپاره د ایماندارو جنا و در او کینات نه توازن و دا اته کی په چاګان کې راسته تشکر دي کتله تپس راشی مد اشرګه خپل برشه ته دا غوږه و کیدات نو د اسن سال نه طویرا اذا رارې زو پرخ پرخ ویلی نه بس جناه او جناحه د یانو تا سرکنی خطک یو ظلمی دیو ملاکت ترجمل سروا عبداللہ او شایر پر شرر یو ظلم مو او اپر جلسکیم شاملو جنسا ہوتا اکا تقریبو آگا نازی شاعرو نازی نویلی اما تقریب کون دا دی خارنا پا دیتا سرکنی را سرکنی را سم آو دیکیو بلو وقیو سمانا پس دیارا گلو دی احتیانو تا فا احتیانو کیویلو چه وخفز لحما لارووتا څنګه د کمزوري څخه تکې فکر مت چلڅاوه په یوه پورش وي مخفز له ما جنا ذلله د خپل څنګه مونږه فکر وکړه نو هغه په تاسو الکو ترجمه ده سن دلته څه تر کوم وخت جنا کا اماندار تر سر دی و تکاوه که ته الکو ترجمه ده ده سبوي اديو جل وغننتي خبر خلق فيصل ديكم بركوا ده خفلا عند فيي قلت يا جودتكوا نورك اسيتاسنكو وكذا في انا من زشه وقت انهما جنا حظ ابن رحمتي وقربهما هما هما الدايه الصغيره التبداله سيدي بموزن التركي لكا سالت يغمبركم ولا صدا هر ثلاثه انت قلت مواصله التوازن لا تعلمون لذي ترتمخوا واذلو احكا تكا إلا تلكم زخكا وخلقا وما تلاقي بلد على لذي ترجمه نا لا وما تلاقي زي عاجلزيك وتوازوك وعاجل وتوازوش ونخفل معنا بلا فاسفالش وراء وقالت وخفص لهم عاجل عظل لك فالترجمه فالش وراء نمور تأثر عاجلزيك وفا ما فالفوش وراء بات بني كي كنا لما قلنا إعزاليش بخبرا ما فعل عدمك بحماره قالت باعه دا دې موه دا وي ما 팔ه د زما د اکشن سبب د کومه غل زه کومه د ورکي له پيوه څه یو څه څه نه یو تلته شو د کومه ځان کی ما یخه بری ما کاو دا تل کې جنایت تواضر وقولوا دعائي انذير وبين زير من كه ما کار كما انزل و ذلکا من لغله داث والقول لقسم چمو لگلدی تو مقتصیمی مبانی تاتا نے داث در کو لکن مقتصیمی مبانی میں آزاد آلے کرے گئے دخشن تاتا نے آیت مبانی مقتصیمی تقسیم کرو لیتی اللہ در جاو قرآن عزیز دور ہے قرآن نے ٹوٹی اتنی حق نہیں دی وائے تورا حق نہیں دی حق نہیں او سر پتی غالت یادی کیوں وہ ہے او يا مقسمين سوك اهل الكتار مجمو شركان اخلي دا بعض في شير بي, دا بعض افكي سهر دا بعض افكي كهوكي ندعف افكي ندعف او دلتا دعف اذين ترجمة شكين في داقشانتين انبامونا انزال تجوهي يوجز ان القرآن الى سحرين الى اخرهي ندعف افكي قرآن في راقرهي او في السيحي في راقرهي ادعف بانكي وعذين جمدعفت واسطح بیکہ الان هو عايزه راتب ما ناجس قران تو دې څه دغه سيحت کې لري یو وخت تقدر بلغه له زوا نه يو تفسر دا چیر بل كهانت دې بل کتي بلطشره جادو دې منکر دې توهاني خبرې او ربك قسم دې زوست پر رب باندې قسم نهم تو کو پای من عذابين غير تبوسكم دغه د تول تطم اما كان هم کم تبینیاتی من قولیم و قیلیم و ترکیم که و اینای کرده که عملی کرده که پری خوضیده که اطول بجنه و تبوس کنیم دلتوائی ایجی بلالیا تبندگان و تبوس که ایشی لدو کلو لچائباتم کهو او جوابی رمبلام پسنگشو دا چول کبھی کور فستا پولا دا حد پکا بما امر حد تا فکر فستا تاز حد و اجهر صدا به حجره اذا تكلم رجال صدا دا خبر وکړي په زور غواړل یوه څنګه ما او صدا د جایه وګرځه مره شیشه ماته شو او ځان خيډه کړي ان خو عايزه بیان کوتاته کومه نه او مخ حوالہ د مشرکان پروايي مسافه دا نه څه مخ حوالہ د مشرک شنوخه مسافه دي انك فینک المستخدمون منغا کتابه سارفاره د خاندیدونکو پټاوه ی یا پټاو قران ذال کوي د سټی وریذ د اسود و غیره په ایمن الله عذاب راځی نبي کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک رازی پیغمبر کلا پر و شاخاند تو ولیک اوسط و دیني و بناء ان کله په دلال نور دبی سر حسن مسلم ولی د مغری اصدق عبد یغوث اصل من طلید و داعی ان الله پاک جو سره باوله تو چا دې اشاره کوي له تا داعی خصو چا خیر ته دا دا شاسته دا شترګوته تاریخ اسو کوی نه ها کرمانی و ابن بخاری شارح اغه چې سره کاندي د مکی موازنی په دې سیشن کې په پینات ابو جہل وی دې ریاکار تجربه مونږ نه کړه پکاتې څه بلسنی چې پلافيقه دې ویلې او المقال کړی اولاد یې د اغیره مونږه تلنګ وایې نورې شو یا ماشیونه چې متفریوانو پهhto کوي روحاندا په یوه کې د جننه د فردل مونږ ته په کوhto کې پريوانو نه غي ته ماشیمو او وی عمر کو دا فصاحت فرید یو دې ته لا پات او چې سوښت نیو بضبخ پښت او ربط بخ بخاري کله بضخته او کلفک ربط د ايدي جماعتمره اپوته شو او پیر عمر پر شای واچو عبد الله زید مسعود واي چې زما په تا کټ نوڅ سوت لا نه هته پات دې دې موینه دا راغله زارې پر دې او وی شیمان زنا فاجر شو، راو تج شوی اللهم <سلام> عليك <متحدث> بی قرائش، اللهم علیک بی قولان، بی قولان، بی قولان، نو بی عبداللہ سے بی جگہ بدر کی مردار شویری، او کندو تر غره ولی شویری، پا قرگو پا کندو کچو ولی شویری، دا غاو پسان دا حدیث پا کجید اگو با ایو شوی بغلی بلدی بلدی بلدی، آگا المعبود، ذر دے شکو ولقد نعلم خَامَ خاماكم انك الذي صدق شهنجي سينستا بما يكون هذا فتا بور واندي تو خبطيك كثر الله ان تصبح تسبيحات الله ليس قد تفاوز شركاء مكواه تذات بصفاتك او بحمد الرب متلبسا فرتق امام ربنا والا تقوب ما المسؤولتي ان تتخيل ان تفتح لنا كار صفات خالده بخيص صفات مالي موصود تسبیح تو وی څنګه کې پارت سن بیا هر وخت کې پاک غن الله لرا د صفات سلبیونه چې apparatus د تصویر د چا وو وغيرها وغيرها ملي او الحمد لله ربک فی کمالات او د تای در احمد ته ویل شي د چاوبایری د غیظار کول استاین و مجموع ستودن او حمد ته ویل شي والتنا والنداء بلی وعلى الجميل اختياري كلبك لا شوئي بللسان كلبك لا شوئي أو صفات اختياريات لأن الله لكم ساعدت بحمد ربك ذلك تعليق ربنا وكن شاو من السجل السجل وعبوا بربك بندقيك ودربه حتى تراشتاتي خيره أسأل الله كينا نصنع بندقيك إن تنمت وعبوا بربك مدوم على ما أنت علي من عباده حني أشدعك على وقت رأي الله حتا چراش یقین او بیقین مانا ایل موت تا دی وقت یہو حدیث تے چلی بخاری کیلئے چل. او بیقین مانا خو خبر خود دلتر مشتاق مارک بی ذکر چی یہو حدیث تے بخاری بی سر عثمان زید مصعود و فانس نو یو خددہ او زمون کربدے اس شیدہ کانا دکر چیو حی محاجد بستقصیف شو نماورتوی لشہاتی علیسا لقد اکرمک اما هذا فقط اطابو اليقین مرد یقین مانو بارکنی نو دلتا یقین من متاقل هلک بس کل او مرد آشی تیتا اشارت کی مرد براید ایشا حر زندی رازمی مانا دم لباتی مان دم تحجن مین غیر اخلال بیها لحظتانا واید نباہل یقین مدد پکاہی نو دے مراد دینا بعد ملحبین شاید اصحاب القصد و شروع دوئی شی بندہ کلت و تحاضر سی دا مرتبر یقین تکلیف لازو دے مکالف ماندو پر عجاب پا حج وغیر اندرے دا دار کلت والے سی دا اللہ بال یقین اغلیس ولقد مارکو بزارک من الدین لدین نو ودل وخردو بلکر اسلام و زماعت المسلمین اسلام دارے کونولین شرق قائد لولا پا قائدو کی شرق اکبر لولا الب تلتیبنی کسیر گولا نوم روح كمام ودنيا طريق مختلفة شايدلت مرات نصرين أو بيعطة روانشا ستقول لي باتقاتو كان لدي شيء إسرع نفس أسمان تخطل راهي نفس ننكشفه سوطه وتعوشه سيدعني أنت يحين على غلن ده أو ما أعطاك يكين عليه ولم يهمنا على من يكين ندعبك اسمه عليه شيء ندعبك على تخبرين والجود لله أكبر لا يتجاثر ذلك من تقللين اسقرد من إيمان أولو أحب من عقلين ينتظر أنت إنسان امم الخداق تود واسدان دیو آتن بوراسی لعباتی قائمون بی آبائی تطیفی لومتحرد دمیه لازمه قد لاش هادا اپا يخالو دبو اقتبور دمیجه هاتر شیرم ندابنو آئی دیو خیب نتخیرم دا تخباری که سیگوال اکم خلق دا تخباری که ندابنکه ازا وادبطو ازا مالا مقوص ثابتا ویسلی بی حسی بحالی کما تردی سبو خان واسم الجهار اكثر من ذهب الملائده مراب يتي المعارف المتواصل حروف اليمش خطا تليم وعلى كبر وزلال مجانب الانبياء الكذب واصحاب الانا بالله عز وجل فقول لا وسيفادي ما تسلم الظالم كانوا في الخيرات الهي النقاط انما مراد اليقين الموقتق بالله دعمك باركسان ويد يوصلك لك الاسم الذريته ورثتي ذي مكلف نباتك داو ده يوسفانو بكله دروج غيره کسی او د پانکیر ده مولانا پا یوم سربانی که حسن لاؤل منگا منصوب براو منصوب ہے جنی چمون بسکو داونزو پرچاس رکیو زیمان مولانا خان باچار را. مولانا قیب احمد ده مولانا پردی معبود ده مولانا عبدالعود ده کار کسان مرسوب بسکو دو رو مونی تیجو جو نو چې راوي د ما په یو تلقیق کوه اگر زموږ حقونه کومه هغه په وروستنیو چې د اهل حقو مدد الله کوي لكه ابا یم دي ان سفاري تاسو په دې نه باید وساتو پای یو اهل حق دغه حمايت وکه نو ما ورته په بولي کې چې دا شهدا خبر سن او کړل یو خدای دې سره خپل ځان پیل په نه کار کولی تفي پا مشهور و نیکانو پوری نو تا زان پر یو سبت لاو پور تا بی تیری تاریخ تف بجنی پیر روشن تیری تاریخ و تحریک پیش رہی اگر تیری تاریخ دا خبری وہی خسر رہو کانا نو میں لاول پا خسر رہو او لاولا مسلح دا اگر چیشنو مشور نرے پانے کئی بانے پا بدنامائی لنم او زان پا بدنام پوریسن جد نو میں تیری کتاب راولے پا بل کتاب یو سب زفتان چې دا ته موږ چې ما و کتاب د کتون حق او حیازت ورکوم مکه په کوم بیان نور کتاب ولاستې کتاب د پختو نو په حمایت کې د داخلیمگیر بادشاہ خلاف کې ځکه چې جالدر په څرلون خلاف کړی د خوشحال خان خلاف کړی دی ډېر خوشاله نو باجير ساري په تاریخ په وینا دغه نه توګه پیړوشه مدان سلوو درنه دا جناله روان روانه دلته له پېټه شو نو هغه لیکلي دي چې یو سره یو د تابېته ولا سي کې نیبياتنه دائم دي یو مدار ترخینو کوم ما ته مرادو وو ته وکړې دې هو دې وې دې باندې راځي وو او دلينې ته کیدا وې نکره چې دې خو دې چې د دحشان حاکم طالبان کې حاکم دغه نو پیری د استغیری می فرماي او پی د استغیری می ګویا یې ودان کی جواب دغه د یوخه جواب یې اندره من البغان بلی کې و چې بدل چې زماکري بار تقدیر دغه پسما بدل کیدل نه ځکه دغه ماته د سپهراس د سپه صلاح ته کیرانولې کان صوفی کرام دغه جذب د زمانه مخدی او تمه د کتابه ما شهو ته سه دي باور پټې دي تیر او کاکاس پټې راځه بڑا پلان کو یاداش وکړه ما ځلې دا هیڅ کې ځکه دې تاریخ من دا مشوره شویل چې د 28 میاشتې به خالي وسړي ځای و ده دا او دا څخه څه کوښنه وکړې کوم څه پر دې او سهار په منځته او زکه چې ما معلوم و نو هغه دې یا هغه وایي ا کتاب ولیکي زکه د کیدې شي په خوته نو کې راځي چې خاله سړي به وزلي یوزی تاسو نه په خوته کې تاسو دې دا دا دې چې یاري نه بل حالت یې والا کړه معنا اوس یې نو لښو راځي یو بابا نه لکه دغه وروځ په جماعت کې د دین ورشې دی تاسو او شیخ به یو ځای د خې نو تاسو مطالعه وکړئ تاسو باندې اصل ما په کې دا نوم کوم نه یقین لا ته یو خلک وایي یقین دې ته الله مبارک دې وي الله شي بیا موږ سره راځو دې دا واځه راځه دا خبرې راځي چې دې دی وایي کله دی کله کوتي مو او كذا وحده مستدي بصفي او برسليكم ان انا بدي حاجه كبيره يقين بك الحسن يقين تاسوي لو في, تاس في ما عنده يقين يشتري وهالوجه يقين يشتري يقين ما غير انت وفاشي اما اذا يقين المخي حسن يمدك ودي غلط كبدن ذاك في غباريه ومراحيه وذاك الطونه ويزمه البشير بسم الله الرحمن الرحيم ما ولا شو دا مستحضیین مطالقو تاخیر کی بحبسو اُس دا مستحضیین ببارک دا عذاب خبرکو اتا امان سلین حال تظیر کے توحید مسئلہ پڑی خشتا انداز مانی بیان شویر اتا را را را بشی دا را بشی پر دیمان دی راغله. گلے دی یقینا دین زکر اتا را گلے يا دما قد من اتبت بحر وائی وکی دوکی تو ربکا انہمزا بتاکوس مکلو بتاکوس که قیامت دی نو اتام اللہ قیام قراری فلا تختا دیوه جلدی مکوی سبحانه فاقیو اللہ رو تعالی و شکی منظر ام ماشقین داقی من شرکان دیوه یونزو الملاتفہ لیگی اللہ پرشتے اپرشتون منسوک جیبریل اتوکو عالم الغیرے بلایو یخیری او بیا تفکیرا کدا دې خپل شیو سره ګن راشم دام کېږي یو عادي پرشتینه مراد بلای کوم جمهور وی دی او څنګه بلای کوم تعظیم شو او سونکی یو عادي مش نه دی او ترشتي دی روح هاي په وحي بدن جن دی په روح باندې بدن جن دی په وحي هم سره جن دی سره کافری دمر شان تی وي دا واحد یو جليل مجدوس مجلندش او دعوه لكم امره لله الله امرنا ده ده على الخلق والامر الله يوشان شان ده شاننا بره صفات دي ده روح وحدي لكم شيء ده على شيء ده الله ده شاننا على من دته موږ مشارکو چې پیغمبر بری دی د الله بخښشته دي کې دا فريد ځان څخه صلاحيت نه چې پدې کې صلاحيت ته روزه کا دته رښتکه په واسه پیار باندې هغه په لاپړ نه وایي چې پیغمبره صالح یو له داغو خبره کې خلک چې باندې مخبو توکي باندې ځان څنګه تهول کی ځکه چې رسول خدا الله نما ته او هرما سواقا اللا ينفردد انسانا ودعا اللا فامانسكي لرسول فاردش من رفول تحدث ميشتري بهذا جهل زائر و انه زندقة و الحاض الله اللا سفيل جلسي استاعه لرسول ويستجعه وليه دعا حجاب جلسي استاعه فالفادر رفضه يسخورش دعا ويستج ذلك منع الكبراء من كبراء بنده شمعه ما سواقه سبحانه فان رسول وصير من الله فرسول حجاب دایو حقل وعلا قبلی جنایت سلطان پا وطن کی راسیو دا حجار دا بات شاره اووی من اللہ چیتا اللہ ترسلیشی دونا واشفی نوازی دا اووی من اللہ دویم پا کی جماعت تخیط براحموتای اقوی رسول دیشت نسول چی دا رسول خبری کن داوی رسول على منشاو من عبادهی پچاس دا اللہ دیسی بندگان ا أولوه في السلام علينا فهو يروي خلق فادي مزموش لا إله إلا أنا ينفوه كي إنزار فوهي طويه أو كرايسك نمعين من قلتو يروي الإنزار إخباره في تخصيف غالبه يروي لهم دي أو خبر رباد يروي لهم دي نفوه أي كي ويروي فادي مزموما للفوهي كي إيشت أخبار ربار سواء زمانا فبتقو اللي معنا يليك الله سمع مزمكة بالحق ده حكمة متعذر تعالى من الزاده عما ده غيره يشركوش ألا په د انسان مې پروتین د مصینه مصا اصلحاء الماخصات کاتبو طب او متادیته د انسان د انسانو بو من دا انسان په ريزه مې دا به سترو یو جوات شهره ژوند په دې شي نه حرکت ته بایدو کې شکل پدری شي مې ورسته دا د کته راځه او ناګل خصیم بعض کوون کې دې خصیم وړاند مخالف خبر لهسته زه په دې اموکار تو حلوکجو دفا قید اختبار خصمان ودید کار والانعام او خیواناتی دی انعام چار باین چوتا موغایو انعام گره اتا قسمواتی کسلواتی گلی دا یو قسم کیک برا چه, لئي. چه لئي او دا موخا اوخان باین جگت انعام ولی نعنا پر لکی اللہ پر لکوم ستاکا من پاکتا فارا فی ها دیکن تدیکش دپ الا ما اسم النمائی کو بیشی پرس ہے سنسان گرمید ویوار جامل جوراو ویقایل جوراو تدیکو اسی پرسین جوراو داتو دی پدیکش اسباب دا گرمیدی وما ناکر نور سیدی دی پیت خراب تیلی کوا پسل کرا پدیک تخویل کوا و ومنها الذين بقراتكم قوي وقت القراءه وقت القراءه بعده اخويا ديو منها تعلقوا ده په ماله المسلاه اذا غريحه له پریبان ده هم صفات شو او دا بقراتكم په شو په بقراتكم کرے وته ولا کوي حاجمن دغه استو فرد جمال جمال چادي ده نيږي چادي ده ګړې چادي ده مجمع خاستو او مبارک جمعوله هي ته نه په کوم ما ستخیل کور تراولای او هم ته نه کوم کې تاسو سارا تللیږئ خلقی او جوهر محرف ندیزه کوته به جوهر واه او هم دې ته وایو ګنځد استو جماعت تقریبا 20 لو سره غوغه تم وایو اګه وانیځه نو سره وانی د طرح او ما زیګره مستقیمه خبر او ولین دي په دې طریقه راځي نو چې کوم مخه تاسو کوو تر هغه له لای زه خپله سپاسې لوري خاص مخکاري او چې قاعده دې بیا دغه شې د لایک د چا دګر چا دی دا پایستې څنګه فار او دا سری hội مقدم کړو تقدر خبر لا ډول ډول با او ډول ډول تاسو مخکدي او تاسو کوو کې تخليت یې کې خسګني دی یا نه جواب دا پکې وي او تحمل په استاسو ری ا بلندا او تنون تا او ذات دا احرمه کا ديار لم تكونو باردین تا اوه د سنتی الا بوسي مگر پر تقليد د ان کو سبان دي بار کسان داوي هر کرامات ختم شو چاله کرامات پیدا او تکي ازي نه بدراشي او قومند ورسي تمي المسافه کوي ځکه چې الله وي دا تخمش کوله نيمه پټور ريكي تستاسو يو كليتا كمي يتعطي الوطني بشكل بسي مغالبا تكليب بان فرصبان دي با امتنام شكنا باكسر وقاتل او باكسر وقاتل باندازي محرابان ودير محرابان دي والخيلة او قردولي السنة والبغارة قچري والحمير اخرون يتركبون انت صوريق ايضا طريبا دا ديرها اللقاء بلا دير دي دي. ودا في قيمة صليبك نوجة فأي امام مالك رحمه الله دينك انت بتكتب كنت عاوز يا احكام القران باللغه العربيه تكفي علي شيء بس اسواخ بندا احنا قوي ده وقت ده اسبد ده مالك دين مالين مكروه تحري ومالين مكروه تنزيه ففلو كنت بحسد او ضريبه جدارك الله تك انطيا بحثك او خوالاککو چرک فکیل ای خوالاک دے روشت احسان او خوالاک نید گا دے کهیلی مانا خوالاک پکی نیش دیگانا که خوالاکو ای خدا بیجی گر کرد او دیمان سو شاگر بنو دا اس وقت حلال ادا احالیس پکی دوائی غیر تشفیخا و مزبوط احالیس تا کندردی دا اس او کنزور برشتے دا خالید الولید پا نقل ما دا حالیس تے تیپیو سلمان اپنی هذا حديث कमजोर بالنسبه تام اخرجه ابو دعاء دا وابو داوود والسيد مزرع خازم ولي نسوم عليكم كل زياده السباب وانهم الخاله والبغال والحمير والطريقه ما قال ليس محرج لكن ان تقالوا ذا خبر कमजोरه بالاصلاح لكن حالكم سلموا شي مدينه منوره اى مكي ده تاريخ ما له غسنا وبالاس بالجملا ده خبر باطني فرمات لكم الخال ده بالكمزور وخيدونك هاكازين دي رو رو فقال اخبار على حكم تاع معلمي بدا حطوا نكو الحكم تاعي لا اخطاء على زوج سيكس سوالي في كلات المخبايه في كلات دلائل متعارشه مسبقه لاول باك اسكوما ده سشي تاع تصديق في الدول ترجعوا شوفوا كمشي تاع الدول ما نعملوش نقدر تصديق لي تجي ني باسكوم ترديهم نقدر ندير كلبك تعجيه كلبك نسخة إن جاب نسخكم لا يوم مخكرة بل استيخة في دعام إن جاب استيخة توقف العمل نقطيخه تم ويلو والذي أميله إلي الحل زماعهما لا نحلت دعام السلوطة اختلافه و ازاي نخل كمال تعدأت وقرأت وين نخل ما تيكلوه انتيبات أردو بياتك يريشي حلال انتيبات تريدو واريه نبو ألوه ملق حلالتا شخ بچه خوله نهی ترس ما تو خیلید دائر ایش کاربه سریمه خوله دیوه و مطلب دیوه ایش ده حلت مسلوه فاکه مشطه ده حرمات مشطه ده اوالی دارف نبال خال داوهی شیده بای خواهش شو نور بای هم بی که نو جهادون پر کلم کهید بایی پوشید دابطانوه ایش هنو سریش که دام فاکه مسلوهی ده خربواړه په بحث کې شایع حالات د حرام عبد الله بن عباس غازی کله په حرمت خبرې کو دا عبد الله بن عباس نو قالو وی داخره مته دا خو په خيبر کې مونږ شامل نه کېږی دا یو څه لا پخ پرله ماده لري په فرمت پای له ترکبوتاس ویټو وزیرتن ورني ځینات نو دا فرض د دولو دا دولو مخشه څخه شرکته که ما خپل دولو خلنه او دې اټوټو بیا طریق رايي اسنه د یا دی حدیث او البخاری مسلم تدری مقامات کې د باج غفره پر بارا کبردي د باج غفره ګنادا تکبر د باج غفره د دشمن د باج غفره د فساد jihad د پر تجمل بالملابس بالبرات د دې معنی لا معنی مشراح وهو لا دے تجمع دا خستکوئی پا مالاتو سمان دی تو ساموان اس کمانو سرعات مشتری او دا مناتن دا تلین اہم مصالی ہمی لکا جہاد کوا تتواعات سفرنگی کوا دا قدی ہم که ریشی دا تی مولوم شوا سی کسو ایزان خستکوئی نسو پا کی کوا لیشی دا بنوئے سی علاکہ کارے پارا تخلی امونا سرعی او دا کاروری که امام مالک تچا خط لگلے حیات الحیوان للدنی خاتمه په خوي وايي يوه او دا یو خبر کوم چې دا تاسو دا غواړئ چې تاسو نو ورکه کړئ دا یې جواب یل کی چې خیر دی الله اکبر کو دا که موږ دې یاله بار کوم ګزه تاسو ور دا یې الفاروق دا ته وایم او شي دین دا جامع دي څنګه وشته کوه داخل کو کړئ کېدله نو تاسو پرې تاسو ته قرآن كل لا أو من حر وزيره الله يلقي حجر يبادي اللعوه إذا سبب نكره إذا سبب نكره إذا سبب نكره من الله تعوى أولا بك الشاهد بن شاوهي ناوك سفو خادا سروا تقول هيئتي الحمد لله غما جامعي الحمد لله وتقول حيئتك آتوني راكي كم جامعي نشتري غريب سريم جامعي آتوني ستاهي أب خلق طوي راكي وغما هاتوي الحمد لله هذا سيقدر الكومة باقرستان دا شوئی کنان دا تکی تجمول بالمیادس و امیادس لا معنی مشراد خوشی کل ما شیطا والبس ما شیطا ما اخت و اخت مصدقانی اسراکن و مخیلتن فکر ہوگا ویخلقو فیدا کئی اللہ مالا طالبن هر شیل تاو پی خبرنے دیر خالق من اللہ تودا ہر یوشی کاسبان ما ته دا موټرې په لارې پیدا کړې لارې پیدا کړې بلاتنه دا هر ځل <سؤال> په لار کې و غلا پرې شې دي روان وعلى لقس السبيل فاللا باندې لازم دي قص قص په درد ته معنا وي د فائده ان هغه لا چې نی غلا د بيو دعت پدلا لازم دي سکوې خو دنه الله ا سکوې نی غلار په الله ورغلي دا ني دغه ته څه وینه او ديني غلاف الله تبور سيږي يا الله ملي لازم دي بيان دني وي لازم یو ترجمه وكيل هيت تر مستقيم او مصدا الله ملي دلال بقاوي رسلان دږي خلق کوته يا داني غلاف الله صلى الله كن كل ومريه ومسلك وللغور نهر نهر جان وتې قوم صايد دته راځه ولو شاعد لازم شي حدا حدا کوته الله ذات دي دې طرف اسمان نوغو دا الحمدلله دي توحيد باران دي لكم سعزة فارفينه دين الشراب وثقل وامين هدى ديرون شجر وغني بي وانه بوتي مكدرشي غت وانه نبات ومثلقات فيهي قد يولوكي تصيبون تاسخ كلي جريش عليس سروي وخان سروي وعس سروي ايوان منبتو اللاغر غنيس سعزة لكم سعزة بهي فارفينه درعا پسل فاسل مقدمكو بسا ديتا تطول وزياد حادثي أسل بغزاقانو او درجان دا ستنهم دادا آخر عالم بدیبانې پیدا کړل او ګیا کړي مناسبت و زیتون خولانم پکې د نسو بدی کوم سیاپتې بدی پوسې ګله هم دې نیوه هم دا اتیبه لري بدی ذکر کړی کجې ذکر کړی و بدی کوم دې بدی دې تانګو ننکته کړې بدی آملې او منډه پروسه کې ورته استعمالوي اګې دې بدی او لنګور دوانتي او بیا ختم pkg کړې او مونکي سمرا ته هر قسم مې وو نه نورې دولتې ما تي دي مړې دي دا خارې دي ستاندې کانارې دي ستاندې دا خبر دي څه مې نه او دا چې تاسو روان شئ د شیې خو باندې ده په دې چې مذکور کې اايا ته نخاله په تو په سوچ کوئ دي بل ته څنګه په دې استدلال او له کوم سوچ مخته نه سوچ ده قَالُوا لِلَّهِ لَكُمْ سَائِدُ الْمَنْفَعَةِ أَلَلَمْ نَأْشُرْ رِيحًا قَصِيرًا يَتَفَكَّأُ رَاحَ كَوِي فَأَذْكُرُ لَكُمْ مَا بَارَكَ مِنْ دَارٍ وَهَذِهِ فَاتُوهُ جَمِيلًا وَغَرًا أَوْ لَكُمْ لِمَنْفَعَتِكُمْ دَعْنُو تَأْخُذُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحَدِّهَا كَالرَّزْمِ الدَّوِيِّ وَكَالرَّزْمِ الدَّاوِيِّ أَوْ كَالزَّمَنَةِ وَأَخَّ لِمَنْفَعَتِكُمْ دَعْنُو يَسْتَارُ بِقَضَاكِهِ وَالشَّمْسُ ان دې مې ورته څه څه فرض مخالفت دې به کېدل وکړي د دې پښوري والنجوم او ستوري دامه الله دې دا کوي مسخاتن د تابې شي د امرې او حکم د الله را دې سریجو د الله د مخالفت او دې قوم سوتو د آيات قدرت د خلیه باهرته غالب متکاسر ډېر جاتي خو دې ښا علم دې و ما دې اه دا په بياتن جون مال او حالات لا پیدات سفاره بالارض المتخونه ونباتات مختلف الوان مختلف اقسام دا رغبله چې دغه مترنم دي په دې تماتبه اسام او اقسام دغه چې وړه مذکور دي دغه لپاره کومه صحت نمونه الله ذات ته خپل بحر دیاں مسخر کړل د وقایع کړل نو ورګنه کې نه هي پټې نه صحیح وږي په کې وایي یوې سره واک کړه دغه چې غیر مرغله اتاکولی بھی چوکر لگن رحمان واحد فرین تھازا میرپ مہے دہناپل ترجمہ کے صرف مہے بخوری صرف مہے اپا مئریک انگیر اقسام زورا کمہے پخبر اپا دریافت کے مرسو تاہیو اٹھول پرسیگی آبانا خوری البت کے دریافت کرا رہے گزارے کرو گالا ہوا ہوا گوکا مشوئی ناقا او شواپی خووئی طول خورا یو قواللہ طول خورا وانی شاتې ان وټر کله او وایوځه اذن پرمایي اغه طاحي ونه بیا په ما هیڅ خاصندی وای مار ما هيو ایو ته پکې جاني سولشی ایو پکې مار نه دی یو پکې مت ګولاجول دا ټول راویشي هغه وای اغه اضافه نه خو بیا نه غوښتدې واخوله نو څه یې زو واخله هم هيو کړو خاصه کښنه شو زائر خواندي چې فأحنا أبوه تغيير يحانسه هذا لا ذا لبعضي يتعلم ذا قسمونه في لغة كدار ماذا ذا لغة تشريدي كدار ماذا ذا لغة ذا قسمونه تغرده أبي حنيك في قرر ننذا ثورة النقاح بان دا, دا مهيش تير شجع الشتيخ نقاح بان أبوه تقوح نوعي نقاح سر بيقر حانسه نقاح نقوم امالی تر پوست کرو دارمالی اردار قسمون پسر ایسا پشتر آن این چه پشتر آن شوات آوئی نوحانس کیی او امام شاکی رحم اللہی لغت کلاسک و لغت پسر ایسا انتا ازان دے بحث پی ابی تنقل کئی چه سولی پتپا کری وائی لیو سجی قسم ہو زوبہ بیسات نکینام پر ازمہ کی کئیناستو نوحانس شکنو امام بو حنی کوئی حانس نرے او دلتا امام سولیو لے چھپا مہنی بانی حالیس کی گی چھو گا صبر